Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó Horváth Oskárral, Nyári Gáborral és Roberttel a stúdióban. 0630-2010-909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, beszélünk az Európa Házról, ahova végre fölvettek minket, most már évtizede, de azóta sem érezzük magunkat bent az Európa Házban. Nem történt meg velünk az a katarzis, amit így ígértek nekünk a 90-es évek széltében hosszában, hogy na majd az Európához való csatlakozás, sőt bármi történt itt Magyarországon, ami miatt minket hát ilyen félperiférián élő ilyen, ilyen piszkos fél mindig le akartak Egész. cseszni, meg mindig le akartak minket, minket teremteni, és meg akartak szégyeníteni, akkor mindig elhangzott, hogy és mit szól ehhez Európa? És akkor mi még nem tudtuk, hogy Európa évben szarik erre. Bármi is történik itt, bármit is lopnak el, bármit privatizálnak, bármit uszítanak, bármit zsidóznak, cigányoznak, vagy politikusoznak, vagy európáznak. Európát nem érdekeljük. És még amikor fölvettek minket, ez, a, ez az élményünk akkor se változott. Meg továbbra is maradt az, hogy az az élmény, hogy nem érdekeljük Európát, nem számítunk. A fiatalabb hallgatóink, értsd a követőim, kedvéért hogy mi is a fogalom. Egyébként miatt elindultam, én dobtam fel ezt a témát, és amikor utána akartam járni annak, hogy pontosan mit jelent ez a fogalom, mert hogy 1988 és 1990 között, tehát az első szabad választást megelőző két évben, tehát a rendszerváltás két évében nem mehetett úgy a tévében televízió műsor, eh, eh, politikai vitaműsor vagy választási reklám műsor, teljesen mindegy, amiben ne hangzott volna el legalább egyszer az Európa Ház. Ez, a a pór, az ez volt a való helyen, helyen, az helyen, Ház! És volt is egy ilyen műsor, hogy Európaház, és akkor még azt tettük, hogy ez a fogalom hogy Európa... Ez jelent valamit. Hogy sőt, ez ez jelent valamit. Jelent. És mo most, most már ott tartunk? Már nem ott tartunk, hogy Európa nem kíváncsi ránk, vagy Európa nem érdeklődik irántunk. Ez... Olyan 2010 körül már megtörtént velünk ez az élmény. Most már az az élményünk, hogy ilyen, hogy Európa nincs is, és soha nem is volt. Hogy maga az az Európa, aki mit szól ahhoz, hogy itt mi zajlik, hogy mi hogy viselkedünk, hogy nem mosunk lábat minden nap, vagy hogy a fülünk mögött nem mossuk meg, hogy korruptak vagyunk, vagy hogy uszítunk, vagy hogy még mindig nem csatlakoztunk fel a nyugati civilizált népek nagy családjához, hogy ez nem érdekli őket. De most már abban se igazán tudunk hinni, hogy létezik ez az ők, hogy vannak. Azok, akiket ez nem el. Köztük, köztük vagyunk, azért nem gondolunk rájuk másképpen. Én ezt, Robi, én ezzel biztosan vitatkozni szeretnék, mert nem igaz, hogy nem létezik ilyen, hogy Európa. Sőt, ebben a műsorban is említettünk olyat, hogy miért siránkozunk azon, ami elnézést kérek, de száz éve, meg 70 évvel ezelőtt történt, miközben egy személyi igazolvány birtokában bejárhatod. A, azt, azt, a, azt az egyesült területet, igen. ahol még munkát is lehet. Igen de, igen, de tudod, ha elég pénzt fizetsz, akkor még személyigazolván se kell, meg Európai Uniós ö, útlevél se kell, hanem kiválthatsz egy olyan. Kapsz inkább Ki, Igen, igen, de, igen kivál... tehát igen, akkor mit jelent megint csak ez az Európa is? Máshogy, tehát kiválthatsz, ö, kiválthatsz magadnak fogalmazom... egy szabadkártyát, hogy ugyanúgy utazgas, mintha európai lenne. Ha kritikus akarok lenni, akkor máshogy fogalmazom meg, amit te mondtál, mondjuk, hogy arra vágytunk, hogy az erkölcsel a vállán de betop. Van valami nagy ö, Big Brother, és majd azt Vagy legalább a. Hogy, kultúrával. Na, na, elég volt ebből, De legalább. Hagyjuk az erkölcsöt, legalább a kultúrával, tehát legalább valamiféle kultúrát jelentene. A, a, a probléma az az Európával, és azért nincsen én szerintem Európa, vagy nincsen ilyen, ö, ö, ami, ami, ami majd mit szól mi hozzánk, mert az Európa azt tudod, mindig Európa. Hogyha az európaiság hoz, hogyha az európaiság képviselői helyeket hoz, meg pénzt hoz, meg, meg munkaerőt hoz, amit le tudunk szippantani a fél perifériáról, akkor mindig európaiság van, és akkor Európa ház. De abban a pillanatban, hogy már visz, abban a pillanatban, hogy már befizetni kell, abban a pillanatban, hogy már nem, nem pluszos a mérlegünk, abban a pillanatban nemzetállamok vannak, már ország van, már ország van, ország van, Németország hát van, a... Nagy-Britannia van ez a... Brexit. Ez a, van, a Brexit gondolati mém, ez mindenkibe bele van oltva, amint az egyenleg uh, mínuszba kezd menni, Pontosan illetve ez. Európa lehet, hogy kultúrával vagy nyitottabb piaccal uh, fordul ide, és lehet, hogy valamikor pozitív, de hogyha arról van szó, hogy a korrupciót kellene felszámolni, akkor érdekes módon arrafelé sem igyekeznek annyira, bár mi tátott szájjal van. nézzük a, azokat a vélt mutatókat, amelyek a mi korrupciós színvonalunknak a felét érik csak el, hogy átbezzeg ott micsoda rend van. Engem az nyomasztott ebben az egész egész időszakban, illetve nem, akkor még nem nyomasztott, mert hogy, mert hogy nyácsorgatva, léve még csak 13 éves voltam, tökéletesen elfogadtam az akkori az okay. liberális, illetve egyedülérvényesnek tekintett liberális világmagyarázatot, és, és e, e, Európa narratívát, hogy a, hogy a nyugati liberális demokráciák tekinthetőek a, a történelmi fejlődés egyedüli vállalható, és a, a a humanitást kiteljesítő ö, útjának. Hogy egyszerűen nincs, nincs, ö, nincs más út. És azért, tűnt, és, azért, és, és azért, és azért tűnt ez, az az az az az út, azért tűnt ez mert a 20. Husza, a század során volt két nagyon erős kihívója ennek a világrendnek, a fasizmus, meg a hatalmak, meg Japán csak, Németország csak képében, a meg a el... bolsevista nő, Szovjetunió és Kína képében, és mind a kettő nagyon csúnyán elbukott, és ezekkel való összevetést meg valóban kiállt a nyugati is nem, szerintem meg nem. Mert hogy azt felejtettük el, azt felejtette el velünk a Nyugat, és pedig áhíratosan beledőltünk vagy bele akartunk esni ebbe a csapdába, hogy valójában az összes totalitárius eszmet tőlük származik. Akár a fasizmus, vagy a fasizmus is, a fasizmus rokon ideológiája a nácizmus és a kommunizmus is. És hogy jött létre a mindegyik a legdémonikusabbnak, vagy a leginfernálisabbnak tekintett ö, ö, totalitárius állam, Európa kellős közepén, Európa szívében, Németországban a leg... Ö, jó. A, a német demokratikus hagyományok kétségkívül kívül nem voltak olyan erősek, mint amilyenek mondjuk az angol száz demokratikus hagyományok. Egyébként, ha visszautazunk a 20-as, 30-as évek Európájába, akkor a demokráciáról akkor már mindenki egyen meghaladott ö, ö, éppen a hanvába, ahol, vagy a, vagy a, a végóráit élő ö, rendszerről beszélt. Tehát az, az, az a párbeszéd az a, pár a 30-as évek óta zajlik, hogy á a demokráciának vége, de akkor mondja másik, hogy de hát ennél jobbat még nem találták ki. Ugyan akkor is vége, és ezt 85 de éve ismételget. Ez Churchill, Churchill mondta, hogy nem találtak ki, hogy így ezersebből vérzik, meg betegrendszer, de nem találtak még ki jobbat. És lehetséges, hogy a, ebből a liberális demokráciából nőtt ki akár az államszocialista rezsimeknek a többsége, akár a Mondjuk kínapont nem, de a, a többsége valóban, akár a nemzeti szocialista vagy egyéb fasiszta rezsimek, mégiscsak ezek zsákutcának bizonyultak, és nem volt onnan más hova hova mint vissza a liberális demokráciához. De miért csinálunk úgy, mintha ezek nem a liberális demokráciák? Ezek a rendszerek vagy a totalitárius diktatúrák nem a liberális demokráciák termékei lennének. Miért gondoljuk, hogy ezek ilyen, ezek ilyen, történ vagy tekintjük őket ilyen történelmi vakvágányoknak, amik csak úgy megtörténtek a nyugattal, amikor ezek. Kétség kívül a nyugattal történtek, nem velünk. Tehát miért kell a mi bűneinket ö, maximálisan magunkra vennünk, vegyük is éppként magunkra, és ö, gondoljunk rájuk, ö, nem tudom, szégyenkezve, és tárgyaljuk hát talán azért, el, szem, azért, hogy a talán csak azért, lehet, de hogy, hogy miért kell úgy csinálni a... Talán azért, szem, amikor nyugat elmondom, hogy miért, de, elmondom, hogy miért. Okay. Azért, mert a második világháborúban, harcban a nyugat, a bolsevizmus, és a nemzeti szocializmus egy brutális Kegyetlen háború során ő ütköztek meg egymással, és hogy mondjam, tehát hogy ez, ez a harc, ez meg lett vívva, tehát nem az lett, hogy ez lett hazudva. A nyugati demokráciák szembefordultak először is a, a fasiszta rezsímekkel, később pedig a bolsevista megkel tehát nem az történt, hogy kinőtt belőlük valami, ami a nyugat, a nyugat, termékének lehetne tekinthető, mert ha a nyugat termékének tekinthető, akkor a második világháború nyugati frontján ugyan miféle harcok zajlottak, és kik között? A nyugat és a nyugat között? Szerintem igen. A második világháború nyugati frontja más típusú háború volt, mint a második világháború keleti frontja. A második világháború keleti frontja egy totális világnézeti háború volt, ahol uh, nem voltak civilek és nem voltak katonák, ahol a, a, a nulla éves Csecsemő és a 99 éves Agastyán épp úgy ellenfél volt, legyőkolandó ellenfél, mint, uh, mint, mint, mint, mint, a, mint a harcban uh, egyenruhában résztvevő katonák. Te a nyugati fronton egy relatíve kulturált háború zajlott, ezt pontosan tudjuk, ahol... ahol Kultúrált a... háború és... zajlott, de kulturált háború zajlott, de azért látjuk azt is, hogy a nyugati szövetségesek, tehát a Nagy-Britannia és, és az Egyesült Államok Sztálinnal szövetkeztek Hitler ellen. Stálinnal, aki egyébként stratégiai ellenségük volt, Hitler mindössze taktikai ellenségük volt, és mégis szövetkeztek, mert Hitlert nagyobb Churchill nagyobb veszélynek látta. Roosevelt nagyobb veszélynek látta. Én félek, hogy Németországot látta nagyobb veszélynek Churchill sem, mint Hitlert. Én is válaszolnék a nyárinak, hogy alapvetően három ilyen alap politikai ideológia, a liberalizmus, a szocializmus és a konzervativizmus. És mondjuk, hogy ezeket hozzátársíthatott pártokhoz vagy a háborús erőköz. És ahogy mondjuk egy MSPSD-es koalíció is létrejött a végén, úgy is összefoghatott a nyugat a szovjet a szovjettel, hogy az elképzelhetetlen megtörténjen. És mondja Robi, hogy végül is meg lett vívva ez a háború a három alapvető összetevő között, csak hogy úgy lett meghívva és úgy lett nyertes idézőjelben a nyugati azaz a liberálisnak tekintett oldal, hogy azért itt erő győzött, és nem pedig az észérvek. Tehát nem, nem, nem eszmeileg emelkedett felül a másik kettőn, hanem erőből, kényszerűségből uh, letolta, mielőtt És ha már az erőszményeknél tartunk, uh, az első világjegés tulajdonképpen még ideológia mentes volt. Uh, és az első világégés világ is a nyugat terméke, uh, nem pedig a keleté. Igen, igen, de, de nézd, szerintem a nyugat az Churchill. Mi vagyunk, mi Churchill vagyunk. Churchill volt, én azt gondolom egyébként, hogy Churchill és De Gaulle volt az utolsó ideológiai alapon álló nyugati államférfi. Ha, ha, mi, mi, már utána, nyugat utána mi már nyugat vagyunk. Igen, Csak igen. Lett ilyen értelemben a nyugat vált. gondolom, akkor, hogy azért vagyunk ki elmondom, ki azért nem azért vagyunk nyugat. Azért vagyunk nyugat, mert István király az rómától vette fel a kereszténységet, hmm. és nem Bizánctól, okay. Ezért vagyunk mi nyugat. Pedig é... Metternich azt mondta, hogy, hogy a Balkán Bécs 9. kerületében kezdődik. <laughs> szóval, szóval, hogy én azt, gond, én azt gondolom, hogy Churchill reprezentál minket. Churchill, aki azt mondta, hogy hitler az ellenség. Chamberlain-nel szemben, aki azt mondta, hogy törekedjünk a békére. Churchill azt mondta, hogy háború lesz, mindenképpen háború lesz, és Hitler az ellenség, és Stalin szövetséges. Aztán, amikor legyőzte Hitlert, elmondta a Fultoni beszédet, amit tulajdonképpen a hidegháború startpisztolylövésének tekintenek a történészek, amelyben kinyilvánította, hogy mostantól pedig Stalin az ellenség, a keleti blokk az ellenség. Én azt gondolom, hogy ezek a, a ezek az ideológiai frontok amelyeket Churchill két ízben is meghirdetett, ezek a nyugati ember számára bizonyos értelemben jelzésértékűek és meghatározzák, hogy kik vagyunk mi kikkel állunk szembe és kikkel vagyunk azonosak kaptunk üzeneteket ez Európa-ház tulajdonképpen nem az nemzetek szalonnyal kérdezi az egyik uh, SMS-sírót. De valószínűleg erről van szó, a másik pedig ezt írja. Uh, miért kell mindig megfelelni a vélet vagy valós európai elvárásoknak? Egy tucatnyi EU-s bürokrat szajkózza, hogy ki szalonképez szerintük és ki nem. Egyáltalán mi ez a szalon? Ki mondja meg, hogy hogy kell benne uh, viselkedni. Uh, én egyébként tulajdonképpen egyetértek ezzel. Nekem az a bajom azzal, amit az imént elmondtál, hogy, hogy, hogy ezek a kibúvók ezek mindig olyan gyorsan... Uh, Megszületnek. hogy oké, okay, de hogy, hogy, uh, hogy, hogy de hogy Hitler nem európai, hogy ne lenne Hitler európai, meg Hitler nem az európai gondolatterméke, miért ne lenne Hitler az európai gondolatterméke, hogy, hogy Mussolini miért ne lenne az, hogy egyébként uh, uh, ha, ha ez egy, kommunizmus, ez egy lazarokkonságban áll a nem ülök egy asztalhoznak egy ilyen kirekesztés, csak a gondolatból azért, hogy meghúzt, de, elmondom, ha de, mondom, ha, ha a kommunizmus Moszkvában született volna, és egy e orosz gondolat lenne, és mondjuk következne, egyeneságon következne az orosz történelemből, vagy az orosz tradíciókból, akkor, akkor a kommunizmus rá lehetne fogni az oroszokra, de hát az is bézsben született. Jó, csak el, elmondom, hogy szerintem miért nem európai, és miért nem az európai kultúra terméke, mondjuk Hitler. Én azt gondolom, hogy Európa nem csak egy terület. Európa nem csak egy földrész. Európa az egy, az egy kultúrkör. Európa az egy szellemiség. Egy, egy, egy, egy, egy kulturális közösség is. És Európa, mint kultúrközösség, bizonyos eszmei alapokon áll. Két nagy oszlop tartja. Az egyik az a zsidó-keresztény hagyomány, a másik, az. az a A másik, az a az, a, az, az antikvitás, az, az, antik, az a görög római hagyomány. De a görög római hagyomány és a zsidó keresztény hagyomány, ezeken áll, ezeken nyugszik. Én azt gondolom, hogy ha bármelyiket kiütöd, akkor összedől. Akkor az már nem Európa, nem Európa. És Hitler a zsidó keresztény hagyományt, azt kiütötte. Azt kiütötte ebből a ebből a struktúrából. És hogyha egy olyan felépítményt, két, amit két oszlop tart, az egyik oszlopát kiütöd, akkor az összedől. Én értem, hogy Hitler föl akarta eleveníteni a római birodalom szilaj nagyságát és, és egykori dicsőségét és fényét. Mussolini is ezt akarta. De én azt gondolom, hogy mindez a kereszténységnek a humánuma nélkül már nem Európa, már nem európaiság, már nem az a kulturális tradíció. Meg, az a baj, hogy gyanúsan úgy emlékeztet, arra emlékeztet, amit mondasz, hogy a, a kommunisták beszéltek a, a szocializmus aktuális állapotáról. Hogy, hogy, hogy igen, ez a rendszer, ez bírálható számtalan de ez nem a valódi kommunizmus. Marx nem erről álmodott. Az, amiben éppen ebben a pillanatban élünk, az valóban számos hibája miatt bírálható. Egy de nem, nem nem volt egy, ne, ne. egy csomó igazság de majd, ha egy nap ö, megvalósul az, amiről Marx valójában beszélt, és a, a, az ideális társadalom, amit, amit amiért mi harcolunk és küzdünk, ö, hol volt az ideális, csúnyan, ez az ideális Európa, amiről beszélt. Nagyon csúnyán csúsztatsz az az igazság, de mert nem, amiről én, én az... beszéltem, elmondom, hogy miért csúsztatsz. Én, igen, csúsztatok, én a jövőről beszélek, te nem, a múltról beszélsz, nem, amiről, de én, nem. én ezt az Európát nem látom sehol. Nem! Én eszmékről beszélek, te pedig, te pedig történelmi státuszokról beszélsz. Te azt mondott, hogy a kommunisták azok az éppen aktuálisan fennálló szocializmust mentegették azzal a rossz, rossz dumával, hogy ő rengeteg bírálat érheti, de hát nem erről beszélt Marx, itt az eszméket, az szép eszméket kell nézni. Én nem azt nézem, hogy mit valósított meg Hitler. Én csak az eszméket nézem. Csak azt, amit a Mein Kampfban leírt az nem egyeztethető össze azzal, ami a nyugati kultúrának a tradíciója. Letobja magáról, erről beszélek, ezért mondom azt, hogy nem a nyugati kultúra. Szerintem egy nagyon veszélyes folyamat uh, Hitlert leválasztani, vagy nem folyamat, hanem egy nagyon veszélyes ötlet uh, Hitlert leválasztani az európai De Hitler kultúrának. választotta és, le magát az európai nem is nem az európai gondolatból le. következne egyébként a nácizmus. Mint nem, a, a... A, nem, a nácizmus az a darvinizmusból következik alapvetően, meg nicsének az übermens fogalmából következik, amit azért a náci... nem nem de Európa... A egy filozófia, ne, ne, vagy a, a dárúgi dárú... evolúciák, azt gondolom, hogy eze, ezek a fogalmak, ezek már a barbarizmusnak az új barbárságnak nyitnak kaput, ezek már az új barbárságnak a, a küszöbén állnak. Természetesen az európai szellem őket, de az európai de azért olyat, olyat értünk, tudjuk értelmezni, hogy mi az, amikor az európai szellem kitermel valamit, ami szembefordul a saját hagyományával, a saját, a saját előzményeivel. Szerintem itt valami ilyesmi történt. Lehet, hogy ez az európai Európa-ház fogalom, ez akkor nem egy kelet-nyugati vagy nyugat-keleti összetartozás vagy, vagy bemenekülés vagy bekopogás egy házba, hanem abszolút síkon zajlik, és ennek megfelelően viszont azok, akik akár az uniót vagy európai közösséget létrehozták, vagy a nagyobb, hatalmasabb országokat akár 150 évvel ezelőtt ö, ők sem tartoznak a házhoz, csak a 15 százalékuk, aki fel tudta fogni észszel és erkölcsel, hogy mit jelent ez a szellemiség. Szerintem van a probléma, hogy a Dögólok, meg a Churchillek, akik még megvívták a Nyugat-háborúját a Kelettel, meg a neobarbarizmussal szemben, azok sajnos meghaltak, hat láb mélyen vannak a föld alatt, és a maiak azok már nem hisznek semmiben, de nem, hogy, de nem arról van szó, hogy a mai politikusok nem hisznek semmiben, mert már csak Donald Trumpjaink vannak, ha a nagyobb probléma, meg mélyeink vannak, akik már nem foghatóak hoz, azokhoz, és már nem vívnak meg semmiféle háborút, mert már nincsenek elveik, és már nem ideológiák meg programok mentén, hanem lájkok mentén, meg Twitter bejegyzések mentén ö, működnek, hanem a, a nagyobb probléma az, hogy már nincsenek meg azok a társadalmak, amelyek különbek vagy különbeknek érzik magukat, vagy a maguk különbségéért ha, hajlandóak fegyvert fogni és harcolni, ezek a társadalmak már csak élményeket akar szerezni, már csak fogyasztani akarnak, és ilyen értelemben talán már nem is különbek, ja. és talán jogosan nem érzik magukat különbeknek, én más az civilizációknál. Én, meg, én meg azt gondolom, hogy hogy ezt az egész folyamatot a rendszerváltás környékén belengte egy ilyen, egy ilyen elképesztő pessimizmus, meg kisítőség, meg, meg egy ilyen, amiről beszéltél az adás, egy ilyen hátsó udvariság. És azt gondolom, hogy hogy és azt most hangsúlyozom, nem Orbáni, vagy nem ilyen nacionalista értelemben, vagy, vagy, a, vagy a hagyományos magyar nagyzási hóbortra építve, de igenis lett volna miért Büszkének lennünk. Ö, vagy lett volna mit siratnunk a rendszerváltásra, ez elmaradt. Akádárizmus. A kádárizmusra, igen. Ö, önmagunkat. Ö, tehát úgy, úgy tekintettünk erre a folyamatra, és úgy tekintettünk magára a rendszerváltásra, és egyébként ebben a korszak liberális gondolkodói ö, épp úgy hibásak, mint a korszak népi gondolkodói, hogy igenis egy, ö, egy a humanitásból kinövő, ö, végül erőszakba torkolló, szomorú társadalmi kísérlet áldozatai vagyunk, ahol ez volt ugye a kommunizmus. Ahol elhitették velünk, ö, és talán egy. Pillanatig el is hittük, vagy voltak pillanatok, amikor picit talán hittünk abban, hogy ez a társadalom ugyan számosokból gyengébben teljesít, ugyan, mint, a, mint a Nyugat, de mégis képvisel valamiféle ö, saját jogán ö, érvényes, vagy, vagy érvényesnek látszó társadalmi progressziót. Mert ő azért a társadalmi mobilitás ebben a társadalomban jóval erősebb volt, mint a jelenben, mert ő azért egy csomó ö, ö, ma ismét ö, hatalmas gondokat okozó ö, egyenlőtlenséget kiegyenlített, vagy legalábbis láthatatlanná tett, és stb. és stb. És, és nem azt mondom, hogy ez a rendszer jó volt, félértés nehézség, és hogy az, ami következett utána kevésbé lenne igazságos, vagy másképp lenne, vagy másképp lenne igazságtalan, csak arról beszélek, hogy hogy, a, hogy arról, hogy ez az átmenet fájdalmas lesz, és az, ahova egyébként igyekszünk szintúgy magában hordoz egy csomó problémát, erről nem voltunk hajlandóak beszélni, és úgy csináltunk, mintha az Európához való tartozás egyúttal a, a jó klubjába való belépést is jelenteni, abba a kluba, ami egyébként megszülte a Hitlert, megszült a Hitler mussolini a, a kommunizmus és ahol, mit tudom, a jakubinusok ezer vágták le a, a, az arisztokraták fejét, pusztán mert arisztokraták voltak. Európáról, az Európa-házról, az európai fogalmáról beszélgetünk arról, hogy egyáltalán jelente valamit, azt írja a hallgató. A kereszténység a, kereszténység a magafénykorában éppen eléggé barbár volt, csak neki volt, csak neki volt ideje le, lecsendesedni, a nácizmust meg legyőzték, mielőtt magától konszolidálódott volna. Na lássuk csak, a kereszténység a magafénykorában nem volt barbár. A keresztény Európa a magafénykorában talán barbár volt. A kereszténység nem volt barbár. A kereszténység az egy szellemiség, az egy eszmeiség, az nem barbár. Az minden, ami nem barbár. Ö, minden, ami nem az, inkább barbár. Már inkább barbár. Na és egy, a, ö... ugyanezzel az alapelvel próbáljuk az európai ságot is értelmezni, és ezért állítja a Robi azt, hogy a Hitler szellemisége, vagy bármilyen szellem, amit felépített, az nem európai. De persze, hogy innen származik, de mondjuk az én állításom az az volna, hogy nem, a, nem, nem úgy nem európai, hogy akkor milyeni, akkor honnan szed te, a, a, a múltba szaladt vissza a nacionalizmus, a messianizmus, a, a, a görög-római, illetve a, a zsidó-keresztény tradíciók tagadása, ezek mind európai gondolatok. Eh, annak a meghaladása, és a visszatérés a barbársághoz, a, a demokrációjáról utasítása. Eh, Hitler egy csomó olyan dolgot próbált kritizálni, ami, ami ugye Európa, Európát jelenti, vagy Európa gyökereit jelenti, és egy olyan választ próbál, próbált találni, ami ennek a ennek a meghaladása, vagy ennek, jó, a, de ez... ennek a kimazsolázása, vagy a... Igen, de, de, de, igen, de. ez és önmagában egyébként ez a progresszió, ez a messianisztikus progresszió, ez, ez is egy baromi erős európai tradíció. Manapság is amúgy, aki meg befogadók kész ezekre a gondolatokra, az meg pont Európa gyökerei, tehát csak megtalálta. Az az igazság, hogy ez ez, ez így ez így nehéz, nehéz ezt a vitát így folytatni, mert ugye minden európai, az is, ami nem európai, ha Európából származik, vagy hogyha az európai kultúrából nőtt ki, ez azt jelenti, hogy ez szerint semmit nem, nem lehet soha tagadni, semmit nem lehet soha meghekkelni. Érted? Tehát ez e szerint, az állítás szerint. Mert bárminek a meghekkelése az is csak a rendszeren belül van. I ilyen módon minden, minden azonos mindennel mindig. Robi, azért nagyon nehéz ezt a vitát lefolytatni, mert te viszont azt álljöttad, hogy minden, ami jó az európai, és minden, ami rossz az, az európai. De nem, hogy én nem én azt nem nem írja az egyik hallgatónk, én... hogy én nem szeretem, amikor földrajzi, etnikai és a többi fogalmakat ideológiáknak feleltetünk meg. Európai idealizálás. És bizonyos európaiak kirekesztése az európaiságból olyan, mint amikor az alapján tekintünk valakit magyarnak, hogy hordekokerdát. Értem, amiről Rubi beszél, de nyárival értek egyet. Nyárival értek egyet. Szerintem nem válogathatunk, hogy mi európai és mi nem. Igaza van a, igaza van a hallgatónak, és Rubbi is szokta ezt mondani ezért kénytelen leszel te is igazat adni, hiszen el szoktuk mondani, hogy az, akinek holokausztraumája traumája van, az az európaiságból hajlamos a másikat kirekeszteni, akinek a, a bolseviz, bolsevik terror vagy a vagy akinek trianontraumája van, az pedig a magyarságból hajlamos valakit kirekeszti. Igen, én csak annyit És mondok, én csak meg most megtettük az. Én csak az annyit előbbit. mondok, hogy annak a fogalomnak, hogy európai vagy, annak van más jelentése is, mint a mint a földrajzi jelentése, hanem van egy kulturális jelentéstartalma, amikor amikor József Attila azt írja a a a a, a Thomas hogy Fehérek közt egy európait köszöntök a személyében, írja József Attila, fehérek közt egy európait. Itt ez nem azt jelenti, hogy a kontinensen született embert hittel, hogy, hogy Hitlert József Attila nem európaiként azonosította be fehérek közt, hanem fehérek közt egy barbárként azonosította be vele ellentétben a Thomas Mand meg európaiként. Értjük, hogy értette ezt József Attila? Értjük, de. de... Kicsit Jósmatilával és Puzséróberrel vitatkozva, és mivel te szereted az analogiás gondolkodást, akkor ez olyan, mintha azt rám, hogy a rákos sejtek nem a testrészei. Mert hogy ellent mondanak az életnek, mert hogy ellent mondanak a. a nem te a... vagy. Pontosan, hát, pontosan de hogy nem. Pontosan, a, a, az a rákos sejt nem igen, te vagy. Ez nem, az nem hát, te akkor vagy. akkor ki? Valakiben hát, vagyok. Hát pontos, gort... arról van szó, hogy nem nem, nem a nyári csak a szellemiségednek. Nem, nem akartad oda, nem volt szándék. Nem akartad a A rák az nem anyáriságépp ellenkezőleg. És ha nem ki a nyáriból, akkor a nyári sem lesz, sőt a rák sem lesz. Na most a, a nemzeti <gül> szocializmus pont így viszonyult az európai sághoz. Ha azt mondjuk, hogy tagadjuk a rákot, sajnos attól még, még az még az de az nem van. Tagadjuk szóval a hogy, rákot! Á, de nem tagadjuk a rákot, hogy az rák és a nyári ez nem azonosságát egy, tagadjuk, egy létező nem megy úgy, ahogy az de hogy nem egy, egy létező életani jelenség, ahogy egyébként maga a halál is egyébként egy életani jelenség. Természetesen e. létező egy élettani jelenség, hogy nem azt mondjuk, ezzel, mondjuk hogy nem azonos a nyári gáborral a rák, ezt mondjuk, Mondjuk. Szerintem meg de. Idegen a Nyári Gábortól. Szerintem meg de, hogyha én beteg leszek egy nap, és, ö, ö, és egyébként ahogy erre nagyjából háromötödnyi esélyen van, hogy valamilyen daganatos betegség, betegségben haljak meg, akkor az az én betegségem lesz, nem más, és nem fog rá úgy tekinteni, hogy ez, ez szembe megy a Nyári Gábori gondolat. A te az az a betegségem lesz. Le, Gábor! Ami, ami az én, ö, hogy mondjam, ö, Gábor. biológiai, meg Gábor, fai, ne meg, játsz, meg... Ne, ne, ne játsszuk bár magunkat hülyének! Ha te rákos leszel, az a Nyári Gábornak lesz az, van agya, van tüdeje, van heréje, és van, egy van szíve, és van egy daganata. Értjük, hogy a Nyári Gábornak a szíve, az agya, a heréje, a veséje, az másképpen a Nyári Gáboré, mint a daganata. De ugye nem Én lehetne daganatom, ha nem lennék Nyári Gábor. Hogy? De ugye nem lehetne daganatom, ha nem lennék Nyári Gábor. Viszont, viszont, a gana, bőven nyári lehet, Gábor, viszont bőven lehetni a nyári Gábor, ha nem lenne daganatod, viszont nem lehetni a nyári Gábor, ha nem lenne tüdőd, nem lenne agyad, nem lenne heréd, nem lenne veséd. Kaptunk üzeneteket. Urak, mit nem lehet azon érteni, amit a Robi mond? Hátja, oké, sok Teljesen jogos a mentem oda? <gül> <gül> Továbbá. Továbbá, a rák sem független az életmódtól, azaz, azaz, az a az szellemiségtől. Tökéletes hasonlat. Grat, nyári úr. Egy újabb követő. <gül> Na de ez viszont egy erős Hogyha, hogyha, hogyha tényleg... hogy nem független az életmódtól? Figyelj, nap, Na, de nem független az minden életmódtól... Minden napom a téged kezdem, mert jaj, annyira imádom. Jaj, az én vagyok. Ha ja, a csomag egy csomag Szofit, de, de, de, és a... meg másfél liter keverted, akkor nagy sírjel alakul kérdők világos, nem teszed. Világos, nem független az életmódtól, viszont az sem független az életmódtól, hogy te nagyon-nagyon veszélyesen élsz. Olyan dolgokat mondasz, ami nagyon súlyos politikai ellenérzéseket kelt. Ennek következtében megkerestéged egy felháborodott aktivista, és belédlő egy ólomgolyót. Az az ólomgolyó, ami befúródik a szervezetedbe, azt a te működésed, életmódod, magatartásod váltotta ki. Tehát az ólomgolyó a nyáriság része. Azonnan az valójában a nyári szerves része, pont úgy, mint a rák. Minek Nem men? választható Minden, szét az oda, még, de, de most meg ezzel... a nyári Gábor. Ugye? Ugyanakkor a hülyeséget mondtam, mint a rák kapcsán. Tudjuk jól, sőt, hogy hol végződik a nyári, hol kezdődik az ulomgolyó, tudjuk, hasonlata, hogy hol végződik a nyári, és hol kezdődik a rák. A rákos olyan olyannyira tökéletes analogia, hogy ráadásul tudjuk is, hogy, hogy a daganatos betegségek része kódolt. Tehát, hogy egyszerűen azért alakul ki, mert ki kell alakulni. A, és a, és a, a működésből következik, az öregedésből következik, a kromoszomatörésekből következik. A... És, a, és a politikai merényletek, vagy a szerelemféltésből kialakuló merényletek, vagy gyilkoságok azok vajon nem kódoltak pszichológiailag, meg szociálisan? Hát dehogy is nem kódoltak, pont úgy, mint a rák? Hát akkor ilyen alapon az ólomgolyó is csak nyári Gábor, ami benned van, valójában hozzátesz a nyárisághoz, pont úgy, mint Hitler Európához. Értjük? Tehát ilyen, ilyen intellektuális szélhámoskodással de, de szél... Szél... Jó, Oké, most már szélhámoskodás, de akkor rendben, akkor mm -hmm. ezek szerint a holokausz, és ezek szerint mondjuk Trianon, nem Európában történt, vagy de nem Európával Euró történt, vagy nem Európában. az európai gondolatból következik de a holokausz, és nem az európai gondolatból következik Magyarország megcsonkítás. És mégis ellent mond annak. Azt hiszem, meg Szerintem, ha egy gondolatnak, tehát, hogy, hogy az európai gondolatban egyébként épp az a nagyszerű, tehát akkor az én Európa olvasatom más, mint a tiéd, hogy ez is, és az is igazra, hogy nem mondhatjuk Európáról azt, hogy ilyen, vagy azt mond, nem mondhatjuk Európáról azt, hogy olyan. Tudod, a, hogy miért a... nem értetek egyet? Igen? Mert egyikötök teljesíti az európai minimumot, hmm. a másikot, nem? Hmm. <gül> a, az van. De annyira az jó, hogy itt van valaki, van. Mi, aki az viszont eldönti, a... hogy ki nem, mert erre mindig szükség Igen. van Európához. Én ezt azért tudom nem. megtenni, mert én viszont nem vagyok magyar. Elmondom, elmondom hogy ki az oszi, el, az oszi ember a pillanatban egyébként egy, egy ilyen angol száz megfigyelő. Igen, te, igen. te a, well, a, a, a, a kodik-európai humanizmust hozod, és egyúttal tagadod Marxot és tagadod Hitlert, én pedig egy ilyen, hát ilyen kelet európai realista vagyok, aki azt mondom, hogy nem szégyen kelet európai realistának lenni. De az a jó, hogy tényleg szükségünk van David aki az élőhelyén tudja megfigyelni a különböző ö, szoci szociokulturális mintáknak a működését és egymásra való I hatását. Illetve szanaszétbombász minket, a kezdünk meghűlülni. Az önkényes mérvadóban eddig az Európa házról pró beszéltünk, próbáltuk megfejteni, mi lehet az Európaiság, és ez kapcsolódik a, a nyárinak egy modernitás deficit elméletéhez. Uh, igen, azt gondolom, hogy ez a két téma valójában összefügg, vagy a két téma valójában egyik az Európa ház gondolat, vagy az Európa gondolat kritikája, és a modernitás deficit problémája, ami uh, szerintem a következőképp hangzik, és ez valójában nem is az én elméletem, hisz ki vagyok én, mindössze csak 529-en követnek, de hogy ez igazából, azt akarom ezzel az egész modernitás deficit dologgal mondani, hogy, hogy szerintem ezer év múlva a történelem könyvekben ezt a korszakot, vagy a 20. század, vagy a 19. 20. és 21. század fordulóját úgy fogják tanítani, hogy ez a klasszikus társadalmi, illetve technológiai progresszió korszaka az emberiség elképesztő változásokat él meg, és ezekre a válto csak azok a, a társadalmak tudnak jól reagálni, amik uh, rendelkeznek bizonyos tartalékokkal. Uh, részben anyagi tartalékokkal, részben eszmei tartalékokkal, uh, demokratikus hagyományokkal, uh, val Szó szerint tökével, tehát van hozzá elég pénzük, hogy, hogy, hogy ö, ö, képesek legyenek alkalmazkodni, illetve finanszírozni ezeket a változásokat. Most elsősorban is nyilván Nyugat-Európára gondolok. Ö, és vannak azok a társadalmak, ezek, ezek ugye a keleti régió, még mindig Európán belül maradva, ö, tehát mondjuk a periféria országok, Kelet-Európa, illetve ö, Oroszország, és Oroszország ebben a tekintetben egy nagyon különleges ö, helyet foglal el, ö, amik ö, nem képesek ezeket a változásokat finanszírozni, mert hogy az orosz történelem sajátosságaiból fakadóan nem áll rendelkezésre sem megfelelően erős nagypolgárság, illetve nincs nincs elég nagy polgárság. Ott vannak ugye ezek az obas csinálk ezek a hatalmas ö, ö, ö, orosz falu közösségek, amik elképesztő alacsony termékenységgel működnek, és ugyanolyan körülmények között működnek ö, már akkor lassan ezer éve, amikor ezek a társadalmi változások bekövetkeznek. És a lényeg az, hogy, hogy nincs erre elég pénz, nincs erre elég lehetőség, nincs erre elég infrastruktúra, nincs elég elég logisztika. Ahol nincsenek tartalékok uh, ott a bolseizmusból, virágzik ki a valamilyen megoldás. Ö, arra, hogy megtörténjen az struktúráis változás a, az igazi technológiai vívmányoknak a széleskörű elterjedése és a modernitásra az az ezek a paradigma útépítése és a társadalom uh, arra modernitása Aha. ami egyébként Róbert az európai gondolatból fakad ami örökké de a változást közben... és a progressziót tekinti uh, egyetlen céljának és ez természetesen, de azt akarom ezzel mondani, hogy hogy a, hogy a kommunizmus nem elkerülhető. Tehát az, hogy hogy így Úgy tanítani? Így, így fogják tanítani Úgy, szerintem, hogy hogy a modernitásból egyenesen következik, hogy a, hogy a kereti régiónak a kereti régió rák szerült a totalitárius eszmék beépítésére illetve használatára, és akkor, amikor Stálin modernizálja Oroszországot, ö, tűzzel, vassal, ö, embermilliók élete árán, akkor valójában nem tesz egyebet, mint hogy a történelem által kijelölt szerepet végigviszi. Olyasmit az hogy mindkét oldalon, a nyugati kapitalizmus fejlődésében, meg a keleti bármi másnak a fejlődésében a cél az az volt, hogy ezeket a technológiai új, újításokat, amelyek egyre nagyobb ütemben öntenek el minket terjesszük el és használjuk fel, ezt viszont át kell tolni az embereken az egyik helyen szép szóval, mert van tartalék, a másik helyen erővel, mert nincs. Tehát arról beszél most a nyári, hogy a modernitás az történni akar. Ez egy nagyobb erű, ez egy nagy történelmi erő. Nagyobb erű, mint a történelemnek ezek a kicsi kis szereplői, meg ilyen ideológusai, vagy akár Marx, akár Hitler, akár Darwin, akár, uh, akár uh, bármelyikük. Egy doboz, amiben nem lehet nem belenézni és vonza a jövő felé az embereket. Tehát arról van szó, hogy a modernitás történni akar, és ahol történni tud szerével, ott megtörténik, ahol nem tud történni szerével, ott hatalomra hív egy tatárkánt, mondjuk Sztálin esetében, és az tűzzel-vassal keresztül üti rajtuk, és akkor ezt már elnevezzük úgy, hogy bolsevizmus ideológiákat hív életre mert szüksége van a modernitásnak ahhoz, hogy történni tudjon. A keleti régióban, a keleti ebben a, ebben a pravoszláv közegben szüksége van egy ideológiára és ezt a bolsevizmus formájában nyeri el. Na most akkor az a kérdés, hogy Kínában is a bolsevizmus ideológiájára volt szüksége ahhoz, hogy modernizálni tudja Kínát, hasonló a helyzet. Nem ismerem eléggé a kínai történelmet, sajnos. Csak mert ott is bolsevizmus volt, és ott is a bolsevizmus modernizálta. Jó, először a sárga földig gyalulta le a komplett társadalmat, de most arra már elmondhatjuk, hogy ezeknek a bolsevik előzményeknek a Eh, A... Nyomán a, a, nyomán? a ugyanaz a kommunista párt, ugyanannak a kommunista pártnak a központi bizottsága, kevésbé kommunisták, de ö, papíron ugyanannyira annak látszó elftársak ütötték, verték keresztül a modernitást, mára elmondható, hogy rendkívül magas színvonalon modernizálták Kínát. Nem lehet, hogy ez nem ugyanakkor történt, mint itt nálunk a nyugati és keleti fronton. Tehát nekünk ez mondjuk a 1850-től 1950-ig történik, míg náluk az elmúlt 30 évben. És éppen ezért van az, hogy náluk meg tudott ö, történni az egyébként a protestantizmusról leválasztott kapitalizmus ö, behozatala, mikor már le volt választva, és előtte meg tudott történ történni a bolsevizmus úgy, hogy modernitás, ö, vagy moder fejlődésnek meg nem történt. Nem tudom, ezt kérdezem, de Nem, nem, nem hát hogy... korábban arról volt szó, ott volt egy feudális kína, a mi, fogalmaink szerint a mi nyugati fogalmaink szerint leg, leginkább úgy lehet elnevezni, bár ez ilyen mindig kockázatos, ugye egyik civilizációból, másik civilizációba átdobálni ilyen, ilyen terminológiákat, de mondjuk úgy, hogy volt egy ilyen mi fogalmaink szerint feudális kína, jött Mao Zedong, és ezt a feudális kínát legyalulta, és gyakorlatilag teremtett belőle egy... egy... egy Hát, a te nagyon le, akkor egyszerűen, akkor azt mondod, egy a brutális nagy hogy a, a Mao szüksége volt a konfucianizmushoz egy plusz eszmére, ami a a, kom, a modernizálja és uh, egy ilyen teremtő és dinamizálja. egy vérrel vassal teremtő, ilyen dinamizálja, teremtő erővé teszi, és ugyanez érvényes a, a, a Sai Oroszországára, vagy a Szovjetunióra is, hogy ott van a, az orosz népiség, ezek a, a narodnyik eszer októbrista, dekabrista mozgalmak, amik ugye minden utasítják az orosz az európaiságot, a nyugatot, az európai gondolatot és a az egyedül autentikus Or oroszságnak, hogy az orosz lé... Egyetlen... az európai Igen, az... el tudták utasítani, ba... mi meg itt nem tudjuk megfejteni. Az orosz egy az az az Egyébként... lé... egyetlen élhető és, és valódi és e, valóban orosz formájának a paraszti obas való e, létezés tekinti. Egyébként... És, és ez is nagyszerűen passzol a kommunizmus eszméje, ami ugye egalitárius, ami, ami a, a munkaközösségre épít, a, a bázisdemokráciára és a többi. De, de, de miközben elutasítja, én nem, én nem gondolom hogy ezt, így, ezt viszont így ki lehetne jelenteni, hogy a kelet-európai a pravoszláv, az ortodoxia az ne volna európai. Tehát én azt gondolom, hogy az, euro, az viszont az európaiság része én úgy gondolom sajátos európaiság, kelet-európaiság, perifériás európaiság, de, de, de arra viszont tényleg nem lehet azt mondani, hogy ne volna európai. Az önkényes mérvadó egyik legérdeklődőbb hallgatójaként ülök itt most, és szeretném megtudni, hogy mi, miről beszélgettünk eddig, azaz, hogy a, hogy a nyári azt állítja, hogy a modernitás húzta a jövő felé a keletet is, és a nyugatot is, a nyugaton kapitalizmus, a, a keleten a bolsevizmus lett belőle. Ö, mert egy vágyunk van arra, hogy abba a dobozba belenézegessünk, amiben a technológiai fejlődés van. Miért? És itt az a kérdésem, hogy ö, Biztos, hogy csak ez az erő munkálkodik? Nem arról van szó, hogy a felvilágosodásnál megöltük az Istent, és megbántuk, és keresünk helyette valamit, és a technológia adja az egyetlen ilyen nyújtózkodó kezet, hogy gyere, majd én kihúzlak, és úgy tekintünk rá, mintha az lenne az új Isten, legalábbis belemagyarázzuk. Sőt, a világűrbe kiutazunk a technológia hátán, hát ha ott lesz az az Isten, csak valami legyen már, mert visszafelé nem tudunk menni. Arról van szó, hogy desakralizáltuk a világot és most már nincsen Isten, aki megváltson minket. De nem és az és világos, az elő, nem az, a... ami előre Toli? a Biztos, hogy a modernitás húz előre? Nem, ne, én, én nagyon félek, hogy igen. Én, ez, én nem azért ragaszkodok ehhez az elmélethez, mert szeretem hallgatni a saját hangomat, He. szemben a már 531 követőmmel, hanem, hogy én azt gondolom, hogy, hogy bármilyen ijesztő, de elfelé tartunk. Tehát, hogy a, a, a, ezek a big, de, big data születésének pillanatai, vagy a Facebook születésének pillanatai, hangozon ez bármilyen furcsán, tehát hogy a, a, a homo sapiens ezekben az órákban születik amikor amikor nem tudom Marx a papírra veti a tőkét vagy de vagy mi? amikor uh, Hitler fog, vagy, vagy, vagy amikor Darwin megírja a fajok eredetét vagy amikor Hitler a, a fogsága alatt megírja amennyiben volt de a lényeg az hogy hogy hogy, hogy ekkor haladódik meg az az ember, uh, akit mi ismerni vélünk, szeretni vélünk, és, a, uh, és az a faj, amihez mi tartozni akarunk, vagy tartoztunk sok évezreden keresztül. Uh, én nem, de te igen. Szóval, hogy uh, uh, én ettől félek, hogy a, hogy a technológiai korszak eljövetelének kezdeti pillanatait él, éltem meg akkor az emberiség. De nem, ne, muszáj nekünk egy ilyen új megoldást keresni? Biztos, hogy egy új Istent kell keresnünk, és a technológiában? Nem lehet az, hogy valaki uh, csak vissza tud vezetni minket? De nem oda, hogy feltámasztjuk az istent. Istent meg visszafordulunk, és a felvilágosodás elé bekanyarodunk. Minden. De újra felszenteli valaki a világot. A, a, tradicionalisták, ahogy a tradicionalisták akarják visszatuszkolni a szellemet a palackba, nincs visszaút a modernitás előtti korokba. Ilyen még soha a történelemben. Ez történelem ellenes gondolat. És az, az igazság, hogy a történelemnek vannak törvényszerűségei, és ezeket a törvényszerűségeket, ezeket még soha senkinek nem sikerült cáfolni, vagy soha senkinek ezek ellen nem sikerült működnie a folyók folyás irányát nem lehet visszafordítani, és így a történet folyás irányát sem lehet visszafordítani. Az embernek nem maradt Istene, és maradt a technológia. Lehet, hogy a technológia az Isten, lehet, hogy a nem a technológia az Isten, teljesen mindegy, hogy Isten vagy nem Isten, mert már csak ez van. Nincs más. Tehát ennek megfelelően, ha valamit imádnunk kell, akkor ezt kell imádnunk. Nincs Jézus Krisztusunk, nekünk Elon Muskunk van, meg nekünk Steve Jobsunk van, meg Bill Gatesünk van, vagy őket imádjuk, vagy senkit. Az, hogy valaki felt szentelje a világot, őt mesiástnak kell elfogadni a világnak, és a világ igénye a mesiással szembe, hogy minimum a vizet borrá változtassak. Csodát kell. kell tenni. Ennél már több kell. De én a, szó... tényleg az az elképzelésem, hogyha technológiával és az űrben keressük azt az Istent, tényleg ez az Elon Musk figura az, aki, aki azzá válhat, sőt, kinézek nem. belőle már elnézést egy akkora pszichopatát, aki szeretne is ne, Mert már jönnie kell valakinek, aki, aki hozza az iPhone-t, ami egy feltötéstel egy hétig megy. Nem nem, nem, az nem fogja, az egy feltöltéssel egy hétig működő iPhone nem fogja megváltani a világot, és nem fogja fölszentelni az emberiséget, meg a világot újra. Az, hát valós, neked hogy... semmi sem elég, Robert? A világ, a világ talán ha két hét. Világ az, az egy deszakralizációban van, egy rohamos deszakralizációban, egy zuhanásban van, az anyagba való belezuhanásban van, ez a modernitás. Egyre folyamatos folyamatosan vész ki a szentség a világból, vész ki a, a, a misztérium a világ és a világ egyre, egyre technologizáltabb, egyre technicizáltabb. És ebben a folyamatban, mivel hogy a történelem mindig ciklusokból áll, és mindig ciklusok váltják egymást, értelemszerűen el kell majd jönni egy új eljövetelnek, szükségszerűen el kell majd jönni egy új eljövetelnek, amely egy új civilizáció alapítással fog járni, egy új Világkorszak fog születni, jönni fog az új eljövetel, és újra meg fogja szentelni, újra fel fogja szentelni a világot és az emberiséget, és újra felemeli az anyagot a szellemhez, hogy aztán egy újabb ciklus során az újra leereszkedjen az emberi szellem, és újra ö, elindulhasson egy. Fokozatos desakralizáció lépésről lépésre. Na most, hogyha az a kérdés, hogy most hogyan tudjuk elképzelni ezt az új eljövetelt és a világnak az új felszentelését, én azt gondolom, hogy ez nem lehet kevesebb, mint a hidegfúzió. Mi a hidegfúzió, ami egyébként az én meggyőződésem szerint nem más, mint az alkímia művelete. az, amit a, az alkimisták évszázadokon kereszt, keresztül kutattak. Ők nem az aranyat akarták megvalósítani, ők nem az aranyat akarták létrehozni, ők ennél sokkal többet. Akartak, az arany a nap fém. Az analógiás gondolkodásban az arany, mint fém, az a napnak felel meg. Ők valójában a napot, a nap műveletét akarták elvégezni, itt a Földön. A, bármit rendelkez mellé, a hidegfúzió az egy az nem más, csoda, de nagyobb csoda, mint a vizet borrában. De, ér, de, de, de értsed, hogy a hidegfúzió az, az nem, nem ér, más, mint a nap, ide, a Földön. A, föld, értem. a nap a földön. Na most, a, ha megvalósul, az alkimia művelete, és nem véletlenül ezt keresték, mert már az alkimisták is érezték, hogy a következő nagy ö, szellemi fordulat az, a, az emberiség visszavezetése a szellemhez, az ezen a műveleten keresztül történhet Be, a, persze a napelem az ehhez kevés mi? De hogy is? Hát a ma az nem a hideg fúzió. És hogy a nem fúziós reaktorok reaktorokról, nem kell reaktorokról beszélni. Egyetlen reaktorról kell beszélni. A hideg az olyan, hogy nincs szükség több reaktorra. Ha egyetlen egy hideg fúziós reaktort létrehozunk, az az egész világot, az egész emberiséget végtelen mennyiségű gyakorlati szempontból, végtelen mennyiségű energiával látja el. Na most a probléma az az, hogyha egy élon már vagy hogyha egy Steve Jobs hozza létre a hideg fúziót, az ezt az energiát föl fogja cédulázni, és abból nem lesz az emberiség visszavezetés a, a szellemhez, nem lesz az újra felszentelése a világnak, ahogyan amikor Jézus halat meg, meg, meg bort szaporított, meg kenyeret szaporított, akkor a halra meg a kenyérre nem került rá az árcédula és nem került rá a vonalkód, inne, inne, innen fo, innentől fogva úgy gondolom, hogy egy ilyen céges pszichopata nem lesz alkalmas hmm. arra, hogy a hideg fúzión keresztül Én, egy új me, me, me, me, megteszi végere, a végrehajtson. Megteszi a csodát, áll a dombteszi én és csak azt tudja szónokolni, hogy boldogok az áfás számlások. Én nem tudom, tehát akkor, és ebből egyenesen következik az is, hogyha valaki független attól, hogy, hogy az -e a, a hidegfúziós reaktorból áramló végtelen energiát, vagy sem, de mondjuk tételezzük föl, hogy, a, hogy ő valóban a követke, következő is nem már nem szédulázza föl, akkor ez egyúttal jelent valamiféle szakralitást is? Tehát, hogy akkor a, a hidegfúziós reaktor kapujában állunk majd, majd százezrével is. Aki lemond arról, hogy a világ ura lehessen, az, az elég szakrali elmondom, elmondom, hogy mit jelent, mit jelent szakralitás szintjén. Képzeld el, hogy végtelen energia árad ki valahonnan. Képzeld el, hogy még van is egy ilyen Elon Musk, egy ilyen pszichopata, aki megpróbálja a fölárcédulázni, de minthogy végtelen, iszonyatosan hamar leesik az energia ára. Előbb-utóbb leesik egy forintra, aztán leesik tíz fillérre, és aztán leesik egy fillérre, és végül nem lesz ára, mert végtelenül árad ki belőle az energia. Na most képzeld el ezt, ez maga a kommunizmus, de nem úgy, ahogyan még csak nem is úgy, ahogy Marx elképzelte, úgy, ahogy Marx el se tudta képzelni. Ez az édenkert újra a földön. Az ingyen energia az egy olyan ö, mértékű új, új evangelizmust, az emberiség egy új testvériségét teremti, amivel kapcsolatban úgy gondolom, hogy elég muníciót, szellemi muníciót is kínál újabb kétezer évre, csak úgy, mint a kereszténység korábban. Réged ez a szerelem, hisz szeretlek nagyon, és kérlek sík, Lesé. Secretman slágerét hallgatjuk. A slágeredben az esetben egyébként megáll, több mint fél millió lejátszása van ennek a feltöltésnek a Youtube-on. Mit tudunk erről elmondani? Ez brilliáns ez a szám, ez olyan egyébként, mintha az összes 90-es évek óta gyártott popszongot, ilyen szerelmes, érzelmes popszongot egybegyúrták volna, és egy random generátor összekeverte volna, és a így le, lepároltuk volna, és ez az volna. Mintha random jönnének a szavak, hiszen itt már a végén volt egy ilyen, hogy terád várta vártam én minden álmaimban. Már, már, már egy egyes szám, többes szám egyeztetést nem sikerült elvégezni, hiszen ez a szó itt random került. Nekem az a bajom ezzel a dallal, ugyanaz a bajom egyébként, mint a Belga legutóbbi albumá, a, a disco című albumával, hogy túl jól sikerült. Hogy, hogy egész egyszer már nem különbözteti meg semmi a valódi slágerektől, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy sikerült annyira tökéletesen lepárolni, hogy Robi mondta, vagy, vagy végrehajtani a, a homeopátiás műveletet, hogy addig, addig, addig, addig, és addig higította a végtelenségig a, a, az ötletet a szikret, mert még végül tényleg jött belőle egy hibátlan popsong, ilyen mondatokkal, hogy, hogy nyújtom át szívem üzenetét. Jó, de az az igazság, hogy azért ezt egy átlagos popszongtól mégiscsak elválasztja egy lobotómia. Tehát azért itt azért mégis történt, a, a frontális lebenynek a kimetszése azért mégiscsak megtörtént, és erről kár volna elfelejtkezni, mert ez a művész legfőbb legfőbb ismérve, amit itt a, a Secret Man, uh, Pajzsmiki, le, uh, le tudott rakni az asztalra, konkrétan sikerült a, a, az a művelet, amiben nem hittünk, hogy lehetne most tovább. És mindig az volt a válasz, hogy nem. És ő bebizonyította, hogy dehogy is nem. Azt az tudjuk, hogy a Pajzsmiklós a belgát erősítette 2003-ig mondjuk. Igen. A, az ez az nem véletlen albumon... a hasonlóság igen, és igen, az abszorzitás. Mindig szokás elmondani, bocsánat, az azért hmm. amit ki, mert hogy... Mert úgy, mert albumos a igen, mert albumos belgás vagy. Igen, mert vagy. Az belgában még benne volt a Nem, de pont hát, ez az igazság, hogy sajnos nem. Tehát, de benne volt az igazi belgában. az első albumon dolgozott a szikleton, és aztán so több. a többi a Belán, azóta megjelent azt 17 újabb album, a mennyi, most vicceli fog, fogalmi nincs, meg én. Én a, a Zsótib békánál le, le a mezemet hogy, és a jelvényemet. Ezért mind mi, mi nem dolgozott már a Tehát, így ez hm. mindig egy kötelező elmondani, hogy a szikletmen is benne volt a Belgában. Igen, benne volt, de azért a Belga komplett életművét tekintve. De tudod, hogy a bizony. Mivel régen minden jobb volt, pontosan tudjuk, hogy a fekete Előtti belga volt az igazi. Pontosan tudjuk, hogy a majd megszokott című volt a a legjobb belga a lemez, és mire megszoktuk volna, hát a belga kicsit leszokott és hogy róla. És hogy hogy melyik Edda a mumik volt igazi Edda, és utána már nem igazi hát az edda. első két lemez volt a slamovics az igazi az utána már igen, nem volt igazi. Ez, Jó, akkor A, a, a, a szikretmen a belga ja, ja, ja, és az az igazság, hogy a, hogy a csillag előtti Puzsér volt az igazi. Mi azóta az... Ne. Nem, az az egyetlen csillag születik volt az igazi. Az első Az első csillag születik, nem volt Puzsér a fekete a fekete puzsérja. Puzsér, igen, igen. A fehér, puzsér volt. volt igen, igen. Igen. Igen. Az igen. az origó. Igen. Egyébként, ha azt mondod, hogy mind, régen minden jobb volt, nem elvileg nem Jézus határozza meg a jót. A, a, a, a mi mostani világunk számára? Ez azt jelenti, hogy régen jobb volt, régen jobb volt, mert még Jézushoz egyre közelebb kerülsz időben. Na de amikor eléred a nullát, vagy a harminc a Jézus születését, akkor, akkor a... már nem mondhatod, hogy régen minden jobb. Tehát Sőt... Jézusnak azt kellett prédikálnia, hogy régen minden rosszabb volt. Ne, valójában ne, ne, valójában, amikor Jézust a e, János alámeríti, és Jézus Krisztus eltöltekezik a Szent Szellemmel, az az a pillanat, amikor tól hogy régen minden jobb volt. Az előtt volt rosszabb. Előtte azt mondták, hogy holnap minden jobb lesz. Na most visszatérve a szerzeményre, azt mondja, mikor feljön az égre a hajnal, én mind mindig ezzel a dallal nyújtom át szívem üzenetét. Elő el el a hajnal az égre sorok. feljön, tehát a hajnal az egy Mert a hülyeség lenyoma, tehát mindenképpen megcsinálta a randomizátort, sorba rakta a szavakat, majd szándékosan a műveletlenség jegyeit hordozó hasonlulásokat helyezett el evvel, ezzel könyörgöm. Ez úgy igen. szép mondani lehet, így is. is Én hát... ezt nem szeretem, ez tudod, ilyen, ez, ilyen, ez, ilyen, ez ilyen... Tudálékoskodás? Nem, hát ez így... Ez, ez a felesleges nyelvészkedés. Tehát az, evvel a, az egy ilyen... olyan rossz, a, amikor azonosítjuk, igen. De hogy ki a nem, nem az ebben van a baj, az evvel a dalban, mondom el. Meg itt azért idő tárgyegyeztetés, egyes szám több szám egyeztetés, minden minden lehetőség és valójában szükséges állatorvosi lova. Művész eszközt találni a az, a nyelvi stiláris és nyelvhelyességi a, a, a szabályok megsértésében és a nyelvhelyességi szabályok megsértését stilisztikai és költői eszközé formálni, ez a pajzsmiki nagyművelet, művelet, Na még most viszont ez nehéz dolgod lesz, amikor Vágvölgyi Noémit kell nézned, és már ha ugyanezt a mondatodat elét csapják, mert akkor nehezebb lesz leszarozni, ott ugyanis ugyanezt történik. De, de értelemszerűen. Hogy az erotikus technológia bármelyik. bármelyik <gül> igen, igen, igen, igen, de hát az az igazság, hogy mindennek van előzménye, és nyilvánvalóan ez se a semmiből pattant ki. A pajzsmiki ö, dalainak is van előzménye, azt gondolom, hogy az a kúszéves éves pop ö, ö, szemét özön, ami ránk, ránk ömlött, az az előzménye. Abból következik tulajdonképpen kvázi, mint egy fajta groteszk immunreakció a pajzsmikinek ez a, ez a kulturális terméke. <tot> Az az igazság, hogy ez a szám ez majdnem tökéletes. Hogyha a Szikrát úgy tudna énekelni, mint ezek a Szolizott ilyen. ilyen, ilyen mint egy Backstreet boys mondjuk. Nem, nem, nem. Mi valójában mindig Zoltán Erika volt egy cserhát és Zsuzsa, csak csak azt kellett csinálni, úgy elcsinálni, mintha az valójában. Igen, uh, baby Gabi Baby, na, Gabi, lesz, baby igen. Gabi Na, tehát, hogyha ezt a számot egy Baby Gabi énekelné, akkor lenne tökéletes. Én azt gondolom, mert hogy így, hogy, a, így, hogy az. Ajter a nem tudja, hatodik kerületből éneke, énekli, így azért érezzük, hogy ez azért mégiscsak valamiféle kis groteszk, Euh, reflexió arra a kulturális nihírre, vagy arra a kulturális nyomorra, ami 20, -20 évig uralkodott a magyar popzenében. De ha ezt tényleg egy baby gabi adná elő, azon a nagyon ostoba hangján, ami neki van, na akkor kapnánk meg a künteszenciánsunkát. A, a És a a fint, a, a a az lenne, hogy akkor, abban a pillanatban nem fájna. Tehát a, a, a, akkor válna a dolog hirtelen tünetlen, vagy, vagy, vagy válna ilyen ez a tünetmentessé, de... mert hogy a baby, Gabi, baby Gabi szájából az a mondat, hogy égeted a szerelem és szeretlek nagyok, és kérlek sírj, ne sírj! <gül> az ő ez nem hatna furcsának, vagy, vagy kellemetlennek, vagy én, vagy azon mondásának. gondolkodom, hogy most azt mondja a Robi, hogy érezzük. Mi az, hogy érezzük? Hát nem lehet nem érezni, hogy ez nincsen rendben. Aztán elgondolkodtam, hogy lehet, hogy de. Hogy lehet, ez ez a szám egyre súlyosabb nyelvibotlásokat tartalmaz, és azt vizsgálja, hogy hányadik másodpercnél jössz rá, hogy át vagy verve, és ez, ez itt szórakozik. És hogyha nem a 20. előtt, akkor vissza kell menned a 8. osztályt elvégezni. Én azt gondolom, hogy a magyar popzenét a mennél meg ennél a dalnál erősebben, átütőbben nem hekkelte még meg soha senki. Amikor azt mondja hogy rátaláljalak, ebben kifejeződik az a mélyprolisága a magyar popzenének, amivel sújtottak minket évtizedeken át. itt nagyon, szükségem rád. A, el, hogy a, é, é, a Itt a végén, az utolsó strófában ez itt már a játok. Egy életen át hallgassd egy dalt, akármerre mész. Tehát ez, ez a legkeményebb. Radkemény mondás egyébként, mert hogy ez maga Ez van szándékot. Hogy ez járjon a fejedbe a személy. És átok. És amikor azt mondja. Ami azt mondja valójában, szerintem, és ez a legszörnyűbb igazság, hogy egy életen át ezt a dalt hallgatod. Bármikor magyar popzenét hallgatsz, különösen bármikor a, a, a magyar 90-es évekből származó popzerét uh, hallgatsz, akkor valójában ezt a dalra Nem hallgatom. is erre a dalra gondol, hanem emiatt, ennek a nyomán az összesre. Tudod, hogy mi? a nagyon súlyos ellentmondás, amiben szerintem koncentrálódik minden, ami a hazugsága ennek a típusú dalnak, aminek itt a groteszkét, vagy paródiáját, vagy hekét olvassuk, látjuk, hallgatjuk, Szeres nagyon mert szükségem van rád. Ez miért következik az egyik a másikból? Uh -huh, Tehát uh -huh. itt ez egy hamis következtetés, de mégis mindenki levonja. Tehát arról van szó, hogy azért, mert nekem szükségem van rád, azért te szeressél engem, ez, ez egy érvelés. A, a Nina, Nina, te, Nina Simon uh, I put a spell on you, amit uh, valamikor kedden talán uh, vizsgálgattunk, abban nagyon hasonló van, hogy, hogy én, nekem kell lesz, de közben nekem van végem, neked én nem kellek, de nem érdekel, véged lesz miatt. Tehát azért annyira összekeveri, mert egy olyan átkot hozni, hogy, hogy nem érdekel a te Nem, nem de itt, nem, de itt az, a, az a nagyon durva, bocsássál meg, itt az a nagyon durva, hogy itt a a merő önzés, tudod, ebből a nyálkás szerelmi lírából, így kikönyököl ez a gátlástalan és szemérmetlen önzés, amelyik így áttapos a másikon. Szeres nagyon, mert szükségem van rád. Tehát, hogy valójában itt ebben itt nem kell elérzékenyülni, mert nincs min elérzékenyülni. Ez az önzés, ez a gátlástalanság, ez valójában ez húzódik a mélyén minden romantikus hazugságnak. Szeres nagyon, mert szükségem van rád. Egyébként ennek a dalnak van, van egy ilyen nagyon fontos irodalomtörténeti előzménye is Parti Nagy Lajos Környére gondolok a Testangyalára, amit valójában nem is Parti Nagy Lajos írt, mint tudjuk, hanem Sárba Olán a Habszódia, ez meg van nektek? Dapsy a würde schon dort A a a Testangyala ugye 90-es évek elején jelent meg, nem is tudom, valamelyik ilyen olyan irodalmi folyóiratban, és akkor még senki nem tudta, hogy valójában Parti Nagy Lajos álmodottte. Ebből idéznénk néhány sort, mm -hmm. csak hogy ez, hogy érezzétek, hogy ez miért nagyon fontos ilyen igen meg szöveg történeti előzménye ennek a dalnak, a Testangyalá. Abszódia. Margitai Edina még soha nem voltak egymásé. Dacára ezen a verőfényes koraőszi reggelen kisportot léptek el haladtal az épületek övet, övezte Váci utcán, melyen szerette a megmegismétlődő megismétlődő metró és autótülkölést nagyon, a felhangzó arabs székenyelvet, valamint az erkondicionálások hűvösében rejtőző romániai nénikék tarka forgatagát. Kedvenc utcája volt! Már kislány korában is kimondott bizsergést érzett, amikor édesanyjával végig azon a jónevű magyar költőről elnevezett tér irányába, ahol a vörösmarti Gerbea útban kiruccanva süteményt fogyasszanak. Az omlós parfék, valamint Rigójancsik, mély íze máig is ott volt szájában és ajkán. Sajnos kedves édesekben ritkán tartott felük kiruccanáskor gyakori elfoglaltsága és rengeteg külföldi kiküldetései miatt, ami mindmáig csendes szomorúsággal töltötte el. Istenem, hol volt már a gyermekkor Dr. Margita Andorián esetben is Bonne-ben tartozkodott a kiküldetésen. <gül> bonne Igen, tehát a Parti nagy írt egy komplet regényt, de tényleg egy komplet regényt, Margita Edinal szerelmi történetét, ami, ami ugye ugyanígy egy stílus A 90-es években elképesztő sikernek örvendő ilyen újjáulíradalom, al ez a Júlia, meg nem tudom milyen magazinok mm. élk, ezek most is vannak, csak szerintem valamelyest a népszerűségük, mert olyan gyakran már nem találkozni ami, velük. beköltöztek az animált gifes PowerPointokba, ami Ami a, a, a pálzani nagy operál, az az, hogy valakinek nincs kultúrája, nincs stílusa, viszont komplexusa van, hogy nincs, ezért megpróbálja azokat a stiláris eszközöket használni, amelyekkel nincsen felvértezve, amelyekhez nem ért, és ilyen nyomorult módon használja őket, mert nem ismeri őket. Ez az iskolai lövöldözésnek megfelelő művelet a nyelvben. Hosszú adú szabályos arca, még csak hírben ismert. <gül> szóval... E itt it, it a, it a fájdalom az az, hogy itt van valaki, aki, akinek szüksége van valamire. Neki szükséglete van, ő éhes! és a másikat rá akarja beszélni arra hogy legyen ő a vocsora mire vársz szó... még kérdezi hát semmire. nem is akarok jönni nem, nem, nem várok hanem nem jövök érted olyan mint a, a, a szikora marinával lehetne össze, össze vonni nem párhuzamokat keresni ahol, ahol, ahol ő, ő, ő menne a nőhöz de már nem kell a nőnek itt meg ő szeretne egy nőt, de nem kell a nőnek. Igen, de, mi, de hogy valójában... De a nő jöjjön, akkor is a nő, nő jöjjön, jöjjön, megyek, A nő jön, mert szükségem van rá. Ilyen... Ez ezért, ezért mint egy logikai összefüggés lenne, de nincsen. Van valójában ilyen. nincsen is. Az összes popszong elköveti ezt, hogy valójában te gyere, hiszen én akarom. És ez, ez, ez valami szép, vagy valami, ettől kéne, hogy lábadjon a szemem, de hogy is, legfeljebb röhögni. Tudod, hogy hogy miért, tudod, miért így fogalmazza meg, mert a rajongók hallgatják, tehát mondjuk egy Backstreet Boys esetében milliók, a csajok milliói gondolják azt, hogy bárcsak azt mondaná nekem a Jason, vagy a nem tudom ki, hogy Gyere, és ott, ott, ott ül ez a mondani való, hiszen a millió kislány ül a rádió előtt, és azt mondja hirtelen, hogy gyere, hát ő végül is keresztnevet nem mondott, akkor biztos hozzám beszél, mert ők akarnak menni. De egy valódi szerelmi, ö, hát ilyen féloldalasságban ja. a másik azt szarik a fejedre, nemhogy nem jön. rá. Hát Tulajdonképpen, hogyha ilyeneket vagy. kell írnod neki, akkor már régen rossz, tudod. Tehát, hogyha nem elég az, hogy elhívod vacsorázni, vagy viszel neki tulipánt, hanem azzal kell érvelni, hogy mire vársz még te. Te őrült! De ez egy ügynök. Hát a ez a egy utazó ügynök, aki megjött és el kellett itt, az... itt van a tökéletes szeletelőgép, te őrült! az 500 ezer nézőből, aki ezt a számot meghallgatta, hány hallgatta meg úgy, ahogy mi, stílusparódiaként és hányan vették valójában komolyan? Van egy közkeretű városi legenda, hogy a egyébként valamikoréként a történet nem igaz, de nagyon jól hangzik. Hogy a Pannorádió, a valamikori miépes rádió, egyszer tényleg leadta a belgának a Magyar Nemzeti Hip Hop című mm -hmm. számát, mert azt hitték, hogy komoly. E a történt nyilván, annyira jól hangzik, hogy nyilvánvalóan nem igaz. De, de, kérdés de az, hogy igazabb bizonyos értelemben, mint a legendák általában, nem arról van szó, hogy kevesebb, mint igazság, mert akkor hazugság lenne, hanem arról van szó, hogy több, mint igazság, tehát mítosz. Igazabb, mintha megtörtént volna, hiszen valami többet mond el annál, mint egy sztori. Az a helyzet, hogy ezt a számot szerintem már nagyon kevesen nem értik, de léteznek ezek az emberek is. Sajnos. Ez volt az önkényes mérvadó Nyári Gáborral, Puzsé Roberttel és Oskárral és veletek. És, szer és, és szeressetek minket nagyon, mert szükségünk van rátok. És a sírtok, ne sírjatok. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk.